La o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazele dumneavoastră sunt părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre genetică și evoluție. Părinte Grigorie, bine ați venit la întâlnirea cu știința și religia. Bine, ne-am găsit! Conform dorinței Sfinției voastre, vom discuta astăzi mai detaliat despre ce are de spus genetica în legătură cu evoluția. Cu ce doriți să începeți? Cu mulțumiri pentru că mi-ați îndeplinit dorința. Cu deosebită plăcere. Măcar cu atât să vă mulțumim și noi pentru o la participării la această emisiune. În plus, chiar cred și eu că genetica va aduce argumente cu greutate. Fie că sunt pro, fie că sunt contra. El ar trebui să fie pro pentru că în școală am învățat că teoria sintetică a evoluției a apărut din fundamentarea dearvinismului pe genetică. Într-adevăr, când în 1947 Huxley a lansat neodarvinismul, principalul progres a fost înglobarea în vechea teorie evoluționistă a noilor descoperiri ale geneticii. Am spus într-o emisiune trecută că chiar Darwin are simțit nevoia unei explicații a eredității și ea acum exista. S-au folosit însă legități ale geneticii mendeliene clasice. Ramuri mai noi ale geneticii, precum genetica populațiilor și genetica cantitativă, mai au și altceva de spus, ceva ce nu slujește neapărat ideilor evoluționiste. Să le luăm pe rând. Da. Darvinismul clasic pune la baza evoluției selecția naturală care ar putea acționa plenar decât pe termen lung în populații mari. Genetica populațiilor a dovedit că dinamica genetică a populațiilor mari este înceată și nu îngăduia în timpul existent o evoluție la amploarea la care a avut loc și a împins evoluția spre populații mici, în care nu mai acționează prioritar selecția, ci deriva genetică. Odată cu această nouă orientare este aruncat la coș darwinismul, nu și ideea evoluționistă, căreia îi explică chiar unele lacune. De exemplu, formele de tranziție, atât de necesare evoluției graduale prin selecție naturală în populații mari, lipsesc pentru că evoluția de la taxoni inferiori spre taxon superiori s-a efectuat în timp foarte scurt în populații mici, izolate, aflate în derivă genetică și care practic nu au lăsat urme. Părinte Grigorie, ce înseamnă deriva genetică? Deriva genetică sau driftul genetic este un fenomen genetic care constă în schimbarea stochastică a frecvenței genelor Având ca explicație, în primul rând, efectul de eșantionaj cu prilejul schimbării generațiilor în populațiile foarte mici. Poate nu se știe, schimbare stochastică înseamnă schimbarea întâmplătoare. Din numărul foarte mare de combinații genetice în gameții unui părinte, se vor valorifica întâmplător câțiva care vor da cei câțiva descendenți dintr-o populație mică. Întâmplător ar putea fi cei purtători ai genelor favorabile și următoarea generație a făcut astfel dintr-o dată saltul adaptativ fără să mai fie nevoie de schimbarea treptată în medie a unei populații într-un timp îndelungat. Dar tot întâmplător ar putea fi folosit și cei cu genele nedorite? Evident că da! În acest caz, mica populație izolată de restul speciei dispare, fără să se pună în pericol existența întregii specii. Fenomenul de fixare a unor gene și de pierdere a altora este acutizat de faptul că în populațiile mici crește șansa împerecherilor în înrudite, deci consangvinizarea, care are drept consecință genetică, Creșterea homozigoției pe o genă sau alta, favorabilă sau nu, și pierderea celelalte alele. Este un fel de evoluție la întâmplare, deci cred că le convine evoluționistilor ca explicație chiar mai mult decât macro-tendința afirmată ca un tăvăluc prin selecție naturală care modifică media unei populații mari. În linii mari, așa este. Evoluționiștii moderni, care au adoptat punctul de vedere al evoluției punctuale, i-au scos din multe încurcături pe evoluționiștii clasici, atașați de evoluția graduală, ce s-a dovedit imposibil de dovedit. Se vor întâlni și ei, adepții evoluției punctuale, cu propriile probleme. De exemplu? În mare, s-ar părea că driftul rezolvă problema. Kimura a studiat mai în profunzime fenomenul și a ajuns la concluzia că trebuie lansat o ipoteză nouă numită de el neutralism. De fapt, nici el nu exclude evoluționismul, numai că îl face să dea din colț în colț în căutarea unei explicații mai bune. Ce a găsit el reproșabil teorie anterioare? În urma unor calcule mai complicate, exemplificate în cartea mea Evoluție spre Creator, el dovedește că chiar în populații nu foarte mici, Șansa de a beneficia de mutații este extrem de mică, iar dacă punem condiții să fie și favorabile, dată fiind raritatea lor, șansa devine aproape nulă. Se ajunge, deci, de grabă în situația ca heterozigoția să dispară și nici consangvinizarea să nu mai aibă ce să fixeze. Reconstrucția Genetică permanentă a populației lipsește S-a fixat întâmplător o formă a variației din eșantionul izolat reproductiv La formarea subpopulației respective și punct Nu mai poate urma nimic Efectul fondatorului, cum se zice, este hotărător în evoluția acestor populații mici teoria lui Kimura rezolvă mai bine problema? Prin neutralismul propus de el, poate dăinui mai mult timp variația internă, dar nu rezolvă mersul înainte. Pentru ieșirea din acest impas, fondatorii evoluționismului punctual sau cuantic au primit în teoria lor cea mai stupidă explicație ce s-a dat vreodată procesului evolutiv și care a fost respinsă bad-jocoritor chiar când a fost lansată de Goldschmidt în 1940. A fost numită peiorativ ipoteza monstrului aducător de speranță. Dat fiind efectul amintit al Fondatorului, ei pun pe post de Fondator acest monstru aducător de speranță, adică un exemplar care, prin mutații întâmplătoare, ar avea deodată toate sau marea majoritate a mutațiilor favorabile de care este nevoie pentru apariția unei specii noi. Chiar că dau din colț în colț, dacă a trebuit să accepte și așa ceva. Dar spuneți ce e rău în această ipoteză de a fost respinsă inițial? Dacă s-a demonstrat că este prea mică probabilitatea dobândirii mutațiilor favorabile în mod succesiv, la intervale de timp care se încapă în cele câteva sute de milioane de ani aparent avute la dispoziție de evoluție, cu cât mai mică va fi, conform calculului lui Kimura, probabilitatea să apară toate deodată și încă într-o populație mică. După cum ziceți că s-a glumit pe baza teoriei când a fost respinsă la lansarea sa, tot o glumă mi se pare că este și să crezi în așa ceva. Este de mirare, într-adevăr, că un om de știință precum Gould, profesor la Universitatea Harvard, nu și-a dat seama că și de a apare monstruozitatea aceasta favorabilă, primul exemplar, este evident expresia unei stări heterozigote, că șansa de a suferi aceeași mutație ambele gene din mai multe perechi de gene implicate, este nulă, evident. Apoi, Homozigotizarea prin drift dă șansa ca numai jumătate din ele să se fixeze în generația următoare. Și monstrul aducător de speranță ar dispare după o generație fără să lase urme în populație. Bine că Gould a murit înainte de a se face de râs ca Darwin. Despre morți numai de bine. Mai găsiți ceva favorabil evoluționistilor ca să nu o terminăm în nota aceasta de ridicol chiar dacă nu suntem de acord cu ei. Prefer să avem o dispută cu argumente serioase. Calculele lui Kimura, cu privire la timpul de fixare a unei mutante, duc la concluzii acceptabile pentru adepții evoluției în populații mici. De exemplu, într-o populație cu mărimea efectivă de 8, adică 4 masculi și 4 femele, timpul de fixare ar fi de 32 de generații, ceea ce cu un interval de generație de 10 ani, să zicem, la unele specii de animale, înseamnă 320 de ani. Lor li se pare scurt, pentru că dispun de timpul erelor geologice. Dar din punct de vedere biologic este extrem de mult, căci este nulă șansa de a supraviețui atât timp prima mutantă favorabilă în așteptarea altor câteva zeci de mutații, Știind că ea singură strică ceva în planul vechi de organizare și reduce valoarea adaptativă a purtătorului. Ce spuneți este să zicem așa poziția oficială a geneticii? Da! Domeniul mai nou al geneticii, numit genetica dezvoltării, spulberă orice de evoluționistă în acest sens. Mutațiile favorabile unui plan de organizare cu totul nou al unei specii noi nu se pot aștepta una pe alta. Genele dintr-un genotip, chiar dintr-un genofond al unei populații, sunt coadaptate, adică nu coexistă decât cele care dau împreună fenotipuri măcar viabile în nișa ecologică a speciei respective. Nu se poate evolua spre ceva nou ca variație de la planul vechi de organizare al speciei, căci rezultă mai întâi ceva cu valoare adaptativă inferioară, pe care selecția îl va elimina. Nu pot fi tolerate decât variații care nu afectează planul general de organizare și care nu duc la specii noi. Am înțeles. O noutate mai severă de atât va fi mai puțin performantă singură și va fi eliminată de selecție naturală, Înainte de a avea timp să-i se adauge și alte mutații, care împreună ar schimba planul de organizare vechi în ceva mai bun, ați putea da câteva exemple pentru ascultătorii noștri? În cartea mea am dat două exemple celebre, girafa și ciocănitoarea. Reproduc acum pe scurt pe cel dat de girafă, care are nu numai gâtul lung, ci și picioarele din față mai lungi. Dacă cele două variații genetice nu coexistă cu una singură, Mutantul moare de foame. Ce vreți să încheiați emisiunea dedicată geneticii? Cu unele argumente ale evoluției, așa zis, directe în știință, deci experimente sau cazuri reale din natura actuală care exemplifică speciația ca dovadă supremă a evoluției. Știu și eu din școală exemplul celebru cu fluturile de mesteacăn. În mediul nepoluat, fluturii erau albi. În mediul poluat, fluturii au devenit negri ca o nouă specie. Incorect, deși știu că așa se susține. Corect este așa. În mediul nepoluat, majoritatea fluturilor erau albi. În mediul nepoluat, majoritatea o dețin cei negri. Nu-i tot aceea. Fluturii negri existau deja ca variație în populație și în noul mediu au ajuns doar mai numeroși. De fapt, în fiecare mediu, sunt mai numeroși, cei cu șanse de supraviețuire mai mare, în mediul nepoluat cei alpi, în mediul poluat cei negri, adică mereu cei care mai greu sunt de depistat de păsările insectivore pe coaja arborilor. Un simplu fenomen de adaptare, nicio creație de specie nouă. Poate știți un exemplu mai concludent? Da, un experiment de laborator, nu un caz din natură. Singurul experiment care a raportat crearea unei specii noi, a fost făcut de Dobjanski pe Drosophila Paulistorum. După cinci ani de reproducere izolată, între 1958 și 1963, când s-a încercat amestecarea lor, se părea că cele două subpopulații nu se mai pot amesteca pentru că masculii se arătau sterili la hibridare. Nici lui Dobjanski nu-i venea să creadă de aceea a întârziat până în 1971 publicarea rezultatelor. Imediat ce l-a publicat, alți cercetători au studiat populațiile cercetate și s-a dovedit că dacă s-ar fi încercat amestecarea mai devreme, nu după cinci ani, de la început ar fi fost izolate, fiind cazul de specii criptice în cadrul speciei Drosophila paulistorum. Dobjanski a recunoscut că s-a înșelat. să lăsăm lui Dobjanski, care am înțeles că este unul dintre cei mai titrați evoluționiști, ultimul cuvânt în numele evoluționiștilor. Bine zici!